Аж мені засвітило в голові. Чи не приклав рук до мого нещастя і цей риндар Чигиринський? Що ти там маєш за душею? Вихиливши одним ковтком горілку і показуючи, щоб налив ще, спитав я Собиленка. Знаєш же, що тут сподівано? Ой, пане Хмельницький, забідкався Захарко. Чи ж я ж би сказав, що проти пана? І моя Рузя хіба ж не казала мені, не слухайся того пана старости і пана підстарости, не бери береги, хана душу. а я що? Хіба я мав що проти пані Ганни і проти тієї ясочки панської, яку пан пригрів і викохав? Помовч, урвав я його, маєш діло, то кажи про діло, а не теревенька зна що. Та що ж тобі казали пан староста і той шевлюга підстароста? «Що вони могли казати, пане Хмельницький? Вони собі покликали бідного Захарка і сказали, що кажуть, ти вже Собеленку кажуть, он скільки літ маєш в оренді свої грунти суботівські, а не побираєш звідтам ніц, і староствою тебе ще більше ніц». «Я не міг з чуючи, таке, в оренді?» Мої грунти й хутір мій у тебе? Або я знаю, пане Хмельницький. Це ж не я так сказав, а пани старости так сказали. де ж кажуть, держиш оренду, а від тебе ніц. Що ж ти їм сказав, вражий сину? А що міг сказати, бідний єврей, такому грізному панству? Вони кажуть, ти Сабеленку, рендар Суботова. Ну, то хай буду я рендаремі Суботівським до всіх тих оренд, що я їх маю. А що я від них маю? Хотів би я поспитати пана Хмельницького. Ти мені не про ті свої оренди, а про моє докази до кінця. Ну, то вони кажуть, хай буде по суду і по праву коронному. Чи я там знаю по якому? Бо коли пан Хмельницький на твоїй оренді забудувався, то виплати панові за його будівлі відступного 130 золотих. Та й хай пану сотнику буде акцидент. Сто тридцять. Та ж там майна не менше, як на тисячу золотих. А смерть жони моєї, а син скатований, а розруха вся моя. Де б я мав взяти 130 золотих, прошу пана сотника? Тільки боги його пророки знають чиї-то золоті, і чому ма їх платити? І так дорого продав мене. Юда за спасителя взяв тільки тридцять срібляників, От я аж сто тридцять відсипав. А я ж не спаситель і не губитель. Чи я продавав пана сотника? Вони вже продали і пана, і панську родину, і панський майонтик. І мене з усіма бебихами ірузою, моєю нещасною. А вже ту сироту, ту кролевну ясну, що її загарбав, той товстий чаплинський, то вже помовч. Собиленко злякано позадкував від мене, але я прикликав його, звелів подавати ще горілки. І коли вже затуманило мені перед очима, поманив до себе пальцем. Знаєш, хто ти? — поспитав його по-п'яному. — Ти мені вже як осія Галеві або Левіт, який продав смій шматок землі і поклав гроші до ніг апостолів. Апостоли назвали його Варнава, себто син пророкування або син утіхи. Сам того не відаючи, став ти тут сьогодні для мене отим сином пророкування. Хоча в від тебе казати прямо мало. Продав ти мене, чи купив, лякаючись пан Стовель, можна, є може, столисть стану, і спасителем, і губителем, возвисившись над усіма. Але возвишатися над рабами німими, здобувати велич коштом малих сих, чи ж годиться, великим треба ставати серед великих, чи ти їх бачив, коли, мерзенний шинкарю? Думаєш, все можна купити за гроші? Знаєш, що сказав апостол Петро? Симону Волху, який хотів купити дар хіротонії? Срібло твоє, да буде в погибель з тобою, бо ти помислив дар Божий одержати за гроші. Дар Божий! Не купиш його ні за який грош. Ні ти, Ні твої старостки безщесні. Що ж скажеш, Коли проявиться той дар у мені, Простому сотникові Чигиринському, Якої заспіваєш, І де будеш з усіма своїми бебихами? Мабуть, Був я не дуже справедливий до цього чоловіка, Який слугував лише Знаряддям здирства. Був лише Сокирою в руках ката, рубає ж не залізо в шаблі, а той, хто заносить, і опускає ту шаблю. Та був надто нещасний того дня. Здавалося мені, що стою на краю погибелі, а боги, перш ніж погубити чоловіка, відомо ж, підбирають у нього розум. Хоч би взяв бог із собою Димка або Іванця, а чи когось із козаків, а то ж метався сам один із своїм горем, з своєю розпукою. Тільки коня мав із собою та шаблю та скаламучені змисли. Жадоба помсти й відплати винесла мене з шинку. І опинився його в старостинській канцелярії, допинаючись будь-що будь бачити Чаплинського. Хоча ще й не знав, навіщо він мені, що хочу сказати йому, що сподіяти». До підстарости мене спробували не пустити його жовнірчити, але я розлякав їх самим видом своїм несамовитим,